Piatra și râmă În fabule, pe lângă dobitoace, vorbesc și pietrele de vreme încoace, și descleștate toate de tot ca la un semn, nu-i demirat că graiul să iasă și din lemn. O piatră, prin urmare, se supără pe o ploaie care cădea în câmp și da şuvoaie și zise, Proastei îi se pare, a fi făcut ispravă mare. Ca a murdărit pământul vreun și lumea bucuroasă de glas. Eu ce să zic de mine? Și totuși de dreptatea lumii mi rușine, culcat aci, de nu știu câte veacuri, privesc la toate aceste fleacuri în liniște, smerită, cum trec și se urmează. Unde mă pui, acolo stau, de pază. Și nimeni încă nu mi-a mulțumit, omul nedrept. Mai e și ipocrit. Mai tacă șura pagoste bătrână, răspunse râma din țărână. Un ceas, ori mai puțin de ploaie, face tulpina grâului vioaie, îi dă plugarului muncit nădejde și seceta ca lepra o Iar tu, dar cine te întreabă, zaci, te arpă! Dorm și carez că face o treabă. Domnul cu tare în slujbă, plătit de o viață întreagă, stă unde e de lucru, în jilț și nu se bagă.